ימות ויחלש, ויגבע אדם ואיו. אזלו מים מיני ים, ונהר יחרב ויבש. ואיש שכב ולא יקום, עד בלתי שמים לא יקיצו, ולא יעורו משנתם. מי ייתן בשאול תצפינני, תסתירני עד שוב אפיך, תשית לי חוק ותזכרני.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 I love the evil.